Живот в общото съзнание Беседух учителя държа на предобщия окултен клас на 11 октомври 1933 г. в София. Размишление Ще прочета трета глава от второто послание към Коринтяните. Миналият миналия път говорих за постижението, но не трябва да го разбирате като еднократното постижение, но непреривното постижение. Той, което е еднократно, то е на буквата. Човек, който иска да постигне нещо на земята, той непременно ще бъде нещастен. Щастието е, или придобивките на земята са самовременни и носят страдания от после. И когато дойде да заминава от земята, ще усетите това заблуждение, в което сте се намирали. И човек ще остави всичко придобито, даже плътта си ще остави, ще бъде в един свят, за който... Едва подозира. Няма нищо положително. Той е даже като един сън още. Във вас даже съзнанието не е още така развито да имате една ясна представа. Да сте били поне веднъж там, както апостол Павел е бил там. Всеки иска да му се опише. По никой начин не може да му се опише. Но непременно всички трябва да работите, за да пробудите съзнанието си. Не сегашното ви съзнание, което имате. Защото сегашното съзнание, което имате, то ще донесе само скръп и страдание. Всичкото наше недоволство сега седи съзнанието. Щом се развие това съзнание, ние сме недоволни от живота. Всеки един, щом придобие нещо, пак е недоволен. Къщи имаш – недоволен си. Ниви имаш – недоволен си. Човек го обличат – недоволен е. Нахранят го – пак е недоволен. Навсякъде каквото и да му направят на човека на земята, все има недоволство. Недоволството е нещо много кратковременно. Защо? Мъчно може да се обясни. Но аз ще ви дам само една фигура. Турете на това малкото момченце, което е израснало неговите детински гащи, които му стягат, и не ще то да бъде щастливо в гащите. Където и да иде, да, стягат му гащите. Или турете му ти обоща, които са тесни. Дали ще бъде доволно? То е недоволно. Защо? Тесни са обущата и дрехите му. Не съответстват на възрастта му. Древните идеи в света са дрехи и обуща, които са тесни. И там е всичкото нещастие. Ти се тревожиш за един букет. Бил си на един концерт, пял си и не ти дали букет. Колко време ще трябва този букет? Три-четири дена ще трае и ще увехне. Ти се представляваш, като че тия цветя носят някое богатство. Да, носят живите цветя, но не и мъртвите цветя, откъснатите цветя. Когато един цар иска да се прослави на земята, че изпрати хиляди хора да се избият... После получи един букет. Не са ли това откъснатите цветя, умрелите, които му носят славата? И не мислиш ли, че тия, погиналите души, които са загинали преждевременно, са доволни от този цар? Не. За каква идея умират хората? За какво? Да кажем... Вие се подлагате на известни страдания. Някоя мула напусне баща си и майка си и тича подир някой момък. И след десетина години съжалява за всичките жертви, които тя е направила. Ако ние ще съжаляваме за жертвите, които ще направим, ние сме на кривия път. Аз не съм за жертвите. Може да ги направим. И в пълния смисъл с жертвата може да се направи само за онова, което не престава. Сега, онова, което не престава, ние го представляваме за много странно. То е най-хубавото нещо, което съществува. Ние се плашим от реалността на живота. Ние се плашим от любовта, плашим се от свободата, плашим се от знанието, от силата, плашим се от всичко. И не се плашим само от кълта. Сега мога да ви обясня, но много пъти обясняването носи след себе си една опасност. Когато човек обяснява злото в света, има една опасност да зарази хората със злото. А какво нещо е зло? Много малко трябва да мислим за злото, а повече трябва да мислим за любовта, за да се придобие тя в живота. Какво ще мислиш, какво седи грехът? За какво ще мислиш? Защо са паднали падналите духове? И за какво? Те са паднали вече. Ако знаеш какво ще принесеш на себе си. Паднали са, защото са били горделиви. Така казват. Възгордели се и паднали. И ако и вие се възгордявате, и вашата уче ще бъде същата. Но казвам, кой ще ви застави сега? Кое е онова у вас, което да ви застави да паднете? Допуснете, че вие сте недоволни от живота. Имате живота, който Бог ви е дал. И от всичко това, което сега имате, сте недоволни, като се сравнявате с другите хакора, какво са постигнали и те. Вие постоянно марморите в себе си, недоволни сте от това, което имате. Питам тогава, какво може да ви даде Господ? Ако ви питам вас, какво може да ви даде? Какъв план може да ви даде? Какъв план бихте дали? Това е живот вечен да познаят тебе един на го Бога. Познанието е живота. И доста е твое живот да бъде едно с живота на Бога. Знанието ти да бъде едно с знанието на Бога. И силата ти едно с Божията сила. Това може да бъде човек. Докато ти съществуваш като отделно същество, ти всякога ще бъдеш нещастен. И не се изисква голяма философия, за да се разбере това. Вие отделяте ръката от тялото и няма да се мине много дълго време, няколко дена, и тя ще почне да мирише. Тя ще изгуби своята сила и нищо няма да стане от ръката. Така и човек, отделен от живота, всяка една душа, която почне да се отделя, ще почне да заглъхва. Сега трябва да изучавате вашето съзнание, той, което е в него. Недоволен си от съзнанието си. Има една философия, да може да отеляте къде сте във вашето съзнание. Защото в съзнанието се проектира нашия живот. Ние сме недоволни, сравняваме другите хора, като че са по-щастливи, отколкото ние, тъй мислим. Това е голямо заблуждение. Никой на Земята не е щастлив. И щастливите хора са само прицелна точка за нещастие. Няма какво да ви обяснявам. Това е така. И то е до време, докато този порядък, който съществува сега, премине. В този порядък, който сега съществува, ние не можем да бъдем щастливи на Земята. Няма условия. Не е, че не може. Временно може, но малкото щастие, което може да имаш, после 10 пъти ще го платиш. И ние се намираме в положението на този турчин, който все от един българин 8 крини жито. И след като му платил лихвите, след 8 години той имал още да му плаща 80 крини. Е, мислите ли вие, че може да се изплатите? По начин. И аз наричам човешките желания. Това е една пробита стомна, която може да пълните колкото искате. Тя всякога изтича. Що са човешките желания? Пробита стомна. Налива и колкото искаш, изтича. Погледнеш, пак няма нищо. Пак наливай. И вие ще се оплаквате. Водата казва. В пробита стомна не стоя. И щастието казва. В пробита стомна не седя. Торете една стомна, в която няма никаква пукнатина. Тогава щастието ще стои. Или... Друго яче казано, онова ваше съзнание трябва да бъде свързано с самия живот. Някой от вас имате опитност. Вие сте имали и някой приятел. Чувствате, че този ваш приятел във всяко едно отношение е на ваше разположение. Имате той гледище. Не може да го докажете. Но такава една самоувереност имате. И тази самоувереност съответства на реалността, че колкото пъти вие сте отишли до този ваш приятел, никога не ви е върнал. В най-трудните моменти и времена той ви е помагал. Такова нещо е вярата в Бога. Че колкото пъти вие се приближите при Него, Каквито и да са вашите мъчноти, каквито и да са вашите незгоди, всякога ще имате, всякога ще ви се помогне. Ние растем и се развиваме. Не трябва да оставаме на това положение, в което сме сега. Някой от вас сте млади някои някой сте стари. Но нито младостта е похвала, нито старостта. Младите устаряват, а старите умират. Е, защо не е младост, която устарява, и защо не е старост, която умира? Казваш, млад човек ще устарее. Но той устарял, ще умре. Каква философия има в това? Мене не ме интересуват младите, които устаряват, нито пък старите, които умират. Да, интересуваме младостта, но тази, която е израз на сила, на знание. Да, той, което има, да остане. Не до буквата. Има една младост, на буквата. Тя уморява. Има една старост, пак на буквата. Да бъдеш млад, без да знаеш, че си млад. И да бъдеш стар, без да знаеш, че си стар. Защото, щом знаеш, че си млад, ти ще мислиш да устарееш. И, щом знаеш, че си стар, ти ще мислиш да умреш. Следователно, да си млад без да знаеш, че си млад и да си стар без да знаеш, че си стар, за да се избавиш от временните нещастия, които преследват хората. Някой се погледне, види, че е млад, малко иска да израсне. И хубаво, доколко ще израсне човек? Най-много до 2 метра. И два метра са много. Не са економически. И след той казва: Да живея. Колко ще живееш? 60, 70, 80 до 120 години. Що са 120 години? Те са една детска игра. Завъртяла се земята 120 пъти около себе си и казва, че си живява 120 години. Аз бих употребил, но не искам сега да употребя. Англичаните казват едно изречение, една дума, която не е на мястото си. Когато туриш една дума, която уж има едно значение, а зад нея се крие друго. Та да казвам. Най-първо трябва да се освободим от нашето погрешно схващане. Ти седиш и казваш така. Не е моят живот такъв, какъвто трябва да бъде. Е, хубаво, ти съзнаваш това. Е, какъв трябва да бъде животът? Казваш. Аз вървя в правия път. Е, по кой път трябва да вървиш? Съзнаваш, че не мислиш както трябва. Съзнаваш, че не чувстваш както трябва. Е, как трябва да мислиш? Как трябва да чувстваш? Те са само елементи вътре. Един момент ти чувстваш, че не си на правата посока. Е, какво трябва да правиш? Ти казваш... Няма нищо. Как няма нищо? Казвате. По един мост трябва да минете. Но тази града на моста е вече изгнила. Ти казваш. Няма нищо. Как няма нищо? Ще се щупи градата. Или ще минеш из пътя, но някоя бомба има там. Ти казваш, няма нищо, като гръмне бомбата. Как няма нищо? Ще гръмне бомбата. Така не се говори. През мост, дето грядата ще се щупи, не минавай. Е. И при бомба, която ще експлодира, няма да минавате. Защо са ни уния мисли и уния чувства, които ще експлодират? Или уния мисли и желания, които ще се щупят. Те нищо няма да ни допринесат. И най-после някой казва, като ида на небето. Искате да идете на небето, нали? Но небето е едно място, дето хората са толкова красиви и съвършенни, без упрек. Няма никой да боледува, няма никой да е недоволен. Всички са крайно щастливи там. Е, представете си, че вие влезнете с сегашното си положение там. Няма ли да бъдете в положението на една котка, която влиза тук, между вас? Тя ще се потърка тук, там, но можете ли да я турите на един стол и да й кажете – Слушай сега какво ще говоря. Веднага ще заповядате да я изнесат навън. Не е тук мястото. Такова ще бъде положението на един човек, който влиза в другия свят и който не е подготвен. Просто ще го хванат и ще го изнесат навън. Ще му кажат. За тебе не е мястото тук като смениш козината. А пък козината са всичките недостатъци, които човек има. Сега ние прикриваме своите недостатъци. За пример, някоя къща, като има недостатъци, само замажете малко, всичките недъжи, недъзи, белват я малко, искат да ги скрият. Но времето ще разкрие тези недостатъци, като изкърти замазаното. И ще се покажат тия недъзи. Някой търговец, който наближава да фалира, покрива, балансира сметките си, но ще дойде време, ще дойдат кредиторите и касата му е празна. Е, питам, какво ще прави той? Казват Той ликвидирал. Нищо не е ликвидирал. Ликвидиране аз разбирам, когато касата е пълна, че се наплатите на всички. А пък сега ликвидира с 20 милиона дълг. Какво е ликвидирал той? Няма никакво ликвидиране. Сега тия работи са за обяснение. И понеже вие сте в школата, да се подвисавате. Вън от школата имате ваши приятели, които ви казват така. Що трябва да ходите там да се мъчите? Я си излезте навън да си поживеете малко. Измъчихте се там. Е, питам сега. Унези, които са били вънка от школата, не се ли мъчат? Ако светът може да се спаси вънка от школата, нямам нищо против. Нека всички излезнат. Но тези вънка да се запазват. Светът в пълната смисъл е едно училище, който разбира света, е ученик, а който не го разбира е извън школата. Който живее е ученик, а който не живее, всякога той е извън школата. Който мисли както трябва е ученик в училището, а който не мисли в широкия смисъл той е извън училището. Който постъпва както трябва е в училището. Който не постъпва както трябва е извън училището. Но да ви остане едно. Трябва да имате нещо конкретно, обективно, върху което да мислите. По някой път ви имате нещо, което ви смущава. Всяко едно смущение зависи а проистича от някаква мисъл или някое желание, което се е загнездило някъде. Дали го знаете или не, неразположен сте. Ние имаме ред факти. Някой път се образуват от около голямто ви. Ти не ги съзнаваш, но един ден чувстваш, че кръка ти не може да го огънеш както трябва. Хромав сте. Така тромав е кръкът ти. След и се образува малко възпаление, подуване. Някой път тази нечиста материя се набира около мозъка ти или слепите ти очи. Не можеш да мислиш. Какво трябва да правиш? Трябва да се очистиш. Той нечистото трябва да излезе от ума ти. Казваш, ще мине. Ти седиш, ще мине. Как ще мине? Най-първо трябва да измениш храната си. Тази храна, по този начин, по който и едеш, ти освен, че не можеш да я изхвърлиш тази материя, но ще влушиш работата още повече. Ти по десет пъти на ден се тревожиш. Проповядваш любовта, но се тревожиш. Защо се тревожиш? Имаш да даваш някому. Тревожиш се. Добре. Имаш да даваш. Плати. Но казваш. Откъде ще взема пари? Казвате, че баща ви е богат. Е, искайте. Пишете му едно писмо, той ще ти отговори. Но случва се, не ти отговаря. Пишеш второ писмо, той пак не ти отговаря. Кои са причините, че баща ви не отговаря? На това вие ще си отговорите. Кои са причините, аз няма да ви обяснявам. Кои са причините, че вие спрямо едни сте разположени да им давате, а спрямо други не сте разположени? Аз говоря за обикновените положения, които съществуват. Дойде един, идва от тебе, дадеш му. Дойде друг, не си разположен, не му даваш. Кои са причините вътре? Дойде един човек, ти му даваш, понеже той има вяра в тебе. Той казва, той е добър този човек. Той не може да не даде. Дойде друг и казва, той е скържав. И ти не даваш. Онзи, който има вяра и те обича, ти веднага се отваряш и му даваш. Ти отиваш при Бога и казваш Я ми даде, я не ми даде. Изпадете го навън. Че той е кълта, която ти си хвърлил. Ти мислиш, че Господ мяза на тебе. Че някой път ние сме смешни. Аз го наричам, ние сме крайно нахални деца. Ние отиваме при почествения издвори, казваме. Татко, я ни налей. После, като не ни даде, казваме. Свиди му се. Хич не питай баща си. Вземи си чашата и си налей вода. И той ще се зарадва, че си едно от трутолюбивите деца. Но ти ще кажеш. «Я, татко, ти ми дай вода от твоята ръка, че да се благослови, че водата отдавна е благословена, а ти искаш Господ да ти даде. И после, като пиеш, половината чаша вода хвърляш навън. Голямо мнение имаме за себе си». Някой тръгнал гордо, тогава казва – Кажи ми ти, който мислиш, че си нещо в света след 10 години, какво ще ти се случи? Знаеш ли какво ще ти се случи след 10 години? Казва, аз зная. Знаеш ли как ще свършиш изпитите си? Ще те скъса тебе. Знание когато човек предвижда бъдещето и постъпва съобразно уния закони, които вече съществуват. Има един ред в света. Аз ви говоря за един ред, който съществува и всеки един от вас може да придобието ви. Може да го придобие. Защото знанието, което ние имаме, ние можем да се кооперираме. Ти като се приближиш до един човек, който знае, ти можеш да придобиеш нещо от него. Но щом се приближиш при един, който нищо не знае, не може да съществува никаква обмяна. Сега по някой път между религиозните хора и между духовните съществува Едно състезание. Един, който е по-добър и по-учен, другите не са доволни от него. Защо? Щитат, че той ще ги засенчи със своето знание. Та какво може да знае най-големия философ? Децата в небето знаят повече от най-големия философ. Даже един философ пренесен там, той не е като едно дете. И казва Христос, ако не станете като малките деца, аз го тълкувам така, ако не станете такива умни като малките деца в небето, вие не можете да влезете в Царството Божие по никой начин. Съзнанието, знанието, което има малкото дете в небето, ако ти не бъдеш едно такова дете, ти в Царството Божие не можеш да влезеш. Та казвам една от основните черти на знание е унази пълната любов и унази пълната, абсолютната вяра. Абсолютно ти нямаш никакво колебание. Ти там вярваш Бога, че казваш каквото и да стане, Господ не може да се измени. Че при такава вяра, ти не можеш да се беспокоиш. Ти ще бъдеш тих и спокоен. И има какво да учиш. Пак ще дойдат изпитания, но всичкото е в твоята вяра, в твоята любов и то ще се разбие в тях като морската вълна. Ще бочат, ще бучет и после ще отихнат. Ти ще кажеш на вълните. Укрепете се! И те ще отихнат вълните. Вълните ще дойдат отгоре ти, но ти ще ги гледаш, те ще се блъскат, ще се разпенят и пак ще се върнат назад. Ти ще им кажеш така. бийте колкото искате, но аз съм на уназика на Ра, която не се разбива. И Христос казва. Дошли вълните и били, били унази канара, но онази къща, която била добре съградена, не се съборила. Съборили се вълните и казва Всеки трябва да има такова верою. А сега всяка вълна, която ви блъсне три пъти, казвате тази работа няма да я бъде. Е, хубаво! Ти си тръгнал на бойното поле. Назар не може да се върнеш. Тебе те очаква смърт, нищо повече. Роденият го очаква само смърт. Има само едно нещо. Ако си смел да пробиеш линията на неприятеля, и ти ще победиш. Но ако се колебаеш, ще се разбиеш и ще платиш с живота си. Ако си смел, ако тръгнеш така смел, този неприятелски куршум няма да те засяга. Това значи човек звяр. Ти ще тръгнеш. Най-силната позиция трябва да вземеш. Германците превзеха Вердюн и дойдоха до едно място и се поколебаха, бяха слаби. Не се биха за спасението на човечеството. Биеха се за личното си повдигане. Биха се за личния живот на германците. Ако ти отиваш за себе си, ще платиш живота си. Но ако поддържаш една идея, ако отиваш да работиш за една идея, която Бог е вложил душата ти, това е хубавото и красивото. Ти ще предвземеш Вердюн. Идея трябва да имате всички. Казвате. За какво ще живеете? Ще живееш за Бога. Какво нещо е Бог? Не е твоя работа. Ти като го обичаш, като влезнеш там, ще научиш това. Вънка никой не може да ти го опише какво нещо е светлината. Като влезеш под влиянието на светлината, каквото и да ти разправят, ти ще имаш смътно понятие. Но като изгрее слънцето, ти усещаш неговите лъчи, ти ще знаеш повече от всички философи. И когато всеки от вас види божествените лъчи, божествената светлина, ще знаете много повече от всичко това, което сега са ви разправили. А сегашното е само едно приготовление за бъдеще. Искам да оставя в ума ви една мисъл. Вие падате. Скърбите. Не е лошо, че скърбите, но не носете скръпта на гърба си. Имайте една малка каручка. Не носете скръпта на гърба си. На каручката я носете. А някъде оставете каручката настрани. Нека плаче тя, а ти кажи, много си красива. А сега ти я дигаш на гърба си отгоре. Тя дига много шум. Аз ви препоръчам за вашите скърби и страдания да си купите количка. Като дойдат, хайде на каручката. И като ви пита някой, какво е той... То са нашите скърби и страдания. Има кой да ги носи. И после ще се поотваличиш там спокойно и ще чуеш гласа им. Ще кажеш. Няма нищо. Чакай, чакай, тази работа ще се уреди. Такова е положението на праведника. Той има философия. И той има скърби и страдания, но турени на количката. А пък хората на света носят скърбите на гърба си. А някои ги носят вътре. Тази работа е още по-трудна тогава. Не. Изнесете вашите скърби, вашите недоразумения вън от себе си и вън от гърба си. Торете ги на каручката и ги карайте така. Той трябва да бъде един метод за работа сега. Да се работи сега за знанието. Не тъй както очакваме сега. Той Господ да ни благослови, но Той Господ ни е благословил. викове са минали Благословения след благословения са ни дадени. Но трябва един начин за работа. Христос какво казва? Аз трябва да работя. Ти седиш и не казваш трябва да работи. И тъмън ти дойде мисълта да работиш нещо и казваш Чакай да се понаям. После пак ти дойде мисъл, но казваш Нека се пооблека и да си уредя малко работите. И всякога Божиите работи остават. И кога ще дойде времето да си уредите за децата, за жената? И най-после устареете и дойде време за умиране. И пак казваш Хайде, за другия живот, като се е природя. Аз няма да ви кажа втори път. Вие, като се преродите, няма да има тия условия. Сега, като сте се родили, използвайте сегашния си живот, защото бъдещия ваш живот ще зависи от това, което сега вършите. Това ще обослови работата. Сега аз не искам да се внесе в вас такава мисъл. В този вечния порядък Бог е предопределил за вас. И ако вие ходите с тази пълната вяра, за бъдеще ще се определите. Бъдещето е толкова хубаво, че никой не може да го опише. Бъдещите радости и бъдещето щастие, което ви очаква, с настоящото страдание не могат да се сравнят. Казват. Защо са тия страдания? Един ден ти ще ги забравиш пред той, което Бог е определил за тебе. Ще кажеш тъй. Страданията не са нищо в този живот при твоята любов. Та сега, в какво ще опитате вашия характер? Дали човек е силен се показва от това колко може да носи? Носиш 10 кг. Слаб си. Носиш 20, 30, 40, 50, 60, 70 кг. Дигаш 120 кг. Ти си силен човек. Колко страдания можеш да носиш? Носиш едно страдание. Малка ти е силата. Носиш две, носиш три. Още по-силен си. Носиш хиляда товара на гърба си. Силен си. Те са товар, страданията. Нещо, което трябва да пренесеш в живота и да придобиеш известна опитност. Едно страдание може да живее един ден, два дена, може цяла година. А може и моментално да мине през ума и веднага да го отстраниш. И да придобиеш Същата опитност. Да кажем, Вие сте изгубили 100 000 лева. Казваш, защо изгубих аз парите? Изгубил си ги. Най-първо твоето щастие не седи в твоите 100 000 лева. Когато Вие изгубихте 100 000 лева, Въпросът седеше в това – дали вашия живот да се вземе или парите да се вземат? Кое е по-хубаво? Дали парите или живота? По-добре е парите. Някой път, когато ние изгубим нещо, по-добре е да не изгубим своя живот. Някой път богатството трябва да стане жертва за да придобиете нещо. И някой път страданията в света са, за да се подигнем ние. Ако не дойдат страданията, ще дойде нещо по-страшно от самите страдания. Така то Този порядък и което сега минавате всички изпитания те са за ваше добро и за вашето самоусъвършенстване. и за да се отвори пътя на уния благословения, които ви очакват те няма да дойдат по един произволен начин и когато във всичките хора се пробуди съзнанието Цяла една философия има как може да се управи положението. Когато във всички хора се пробуди съзнанието, че всички са близки и че всеки е готов да работи за другите, не само на думи, но и в действителност да работи за другите. Не да мисли само да урежда своите работи. Да урежда своите работи това не е любов. Човек трябва да работи за цялото, както ръката не трябва да работи за себе си, а за тялото. Така и човек трябва да работи за цялото. Докато работи за цялото, той може да бъде силен и щастлив. Та сега казано е тъй. Там, дето е духът Господен, там е свободата. Буквата ТОЙ Е ОНОВА ОГРАНИЧЕНОТО СХВАЩАНЕ. А ХУБАВО Е ОНОВА, КОЕТО ВКЛЮЧВА БЛАГОТО НА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА В СВЕТА. Живо същество разбирам, В КОЕТО ФУНКЦИОНИРА СЪЗНАНИЕТО. ТО Е ЖИВОТО. Аз не разбирам ОНОВА МЕХАНИЧНО ЖИВОТО В СВЕТА. ОНОВА ДВИЖЕНИЕ, а онова живо същество, в което функционира съзнанието. И той съзнание, което функционира, то носи благото. В той общо съзнание се крие цялото твое благо за бъдеще. Тия същества, които ти днес срещаш, един ден, те ще ти бъдат полезни. Та ако на земята не са растенията, ние ги считаме, че те са невежи, но ако не са растенията, ако не са животните, най-после и от камъните, вие пак можете да се ползвате. После, ако не е и тази земя, която образува кълта, ако и тя не е, тогава питам... Каква основа имаме ние да живеем? Ако тази прасе нямаше тогава, та нещата трябва да ги приемаме тъй както са си. Безпорядъка, в който живеем, трябва да го превърнем в порядък. Там седи силата на човешкия живот. Този безпорядък, който седи в твое ум, тази неразбранщина, той недоволство. Всичко той трябва да го организираш и да дойдеш до вечния порядък на света, за да разбереш, че има единство в света, че има един порядък в света. Щом съзнаеш това, то е истинското освобождение в света. И щом хората повярват, тогава свободата ще дойде. А сега бият се хората за свободата. Може милиони войни да са станали в света? Може милиони войници да са паднали в света? Колко философски системи не са пропаднали? Не, че няма придобивки в света. Има една малка придобивка, но за да влезне порядъкът на земята, всички ние трябва да бъдем носители на това, Божественото учение. И никой не трябва да живее за себе си. Станете сега. Кажете, Отче наш Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 11 октомври 1933 г. в София.